навіки забувши стежку в кіно. Урочисто запевнила. Гаразд, Валерію Гавриловичу, твердо обіцяю вам грати в першому вашому фільмі. Дзиндра гаряче поцілував їй руку. Розсталися обоє задоволені тим, що зробили одне одному приємність. Дні наступало легше, наче після цієї розмови безслідно розтанула у вечірньому мориці її чавунна вдома. Будинок, де їй з матір'ю надали однокімнатну квартиру, мав п'ять поверхів і вирізнявся трохи дивною шестигранною конструкцією. Виглядав би незугарно похмуро, та його прикрашали веселі різнокольорові балкончики, один з яких належав Ніні. На ньому, у брезентовому шезлонзі, сиділа Нінина мати, колишня балерина та балетмейстер, що через хворобу серця Рану покинула свою виснажливу професію. Батька Ніна не знала. Мати розповідала про нього щось досить туманне. Чудився в оркестрі вултерністом, але без особливого успіху. Певне, такий самий невдаха, як і Дзиндра. Мати Таїсія Архіпівна з малкою до сьогодні була для Ніни єдиним другом, порадницею, центром її сонячної системи. Вже в коридорі гостро вчувався запах валідолу, валокардину, нітрогліцерину, всього того, що рятувало хворих на серце в скрутний для них момент. Таїсія Архіпівна тримала всі ці препарати під рукою, про всяк випадок, боячись несподіваних переживань. Коли особливих переживань не було, сорокалітня з гаком жінка почувала себе досить бадьора. Ніні жилося з нею, як у Бога за пазухою. Цей вислів, що належав самій екс-балерині, якнайповніше визначав скромний, але добре влаштований нінен побут. Ще не добігла до балкона, щоб пригорнутись до материних грудей, як побачила в кімнаті на столі, розгорнутий телеграфний бланк. Невже вже від Андрія. Схопила чепурний, оздоблений квітчастим малюнком клапоть паперу. Телеграма справді з Києва, але не від Андрія. Поздоровляю, ніколи не сумнівався, Сергій. Ось хто віддалік стежив за нею, знає її домашню адресу, дізнався про успіх і своєчасно привітав. Заслужений артист республіки Сергій Петрович Шафран. Але це не додало радості Ніні Ващенко. Навпаки, завдало прикрість, адже мамі відомо про цей невдалий роман студентки. Подолавши бентеженість, спитала, Інших телеграм не було? «Ще не було», – відповіла мама, наголосивши на першому слові. Обернула до неї худорляве, щедро підфарбоване обличчя, простягла худу жилову руку. «Іди ж розповідай». Ніна розповіла все по порядку. Як хвилювалася ще від самого ранку? Як тримкіли в неї руки, коли накладала грим? Як заглядала у щілину в завісі чи є публіка? намагаючись збагнути, хто вони, глядачі московської прем'єри. Як у першій дії, мало не прогавила репліку, після якої її вихід на сцену. Сливам усе, від початку до кінця. Не поминула згадати й про зустріч із Дзиндрою. «Добре вчинила», – похвалила мати за обіцянку зніматися в його фільмі. «В мистецтві ніколи не знаєш, хто завтра осідлає фортуну». Дзиндра не осідлає ніколи. А то ж чому? Нездара, ясно? Ну і що з того? На жаль, у нас не завжди вирішує талант. Таїсія Архіпівна мала на увазі власні претензії і досади. Недосить гучні епітети в рецензіях на її спектаклі, занижену пенсію, обіцяне, але так і не надане, почесне звання. Але заговорила про свої образи дуже невчасно. Ніна не стрималася, шпигнула «Спасибі за поздоровлення». Екс-балерина збагнула свій прорахунок. Проте амбіція не дозволяла їй вибачитися перед дочкою. Лише запевнила, що мала на увазі не її. Ніна знала, кого вона мала на увазі. Але мати не вгавала, застерігаючи дочку. «Не роби надто далекосяжних висновків з першого успіху». Тільки тепер почнуться справжні труднощі. Ніна за своє коротке життя наслухалася аж надто багато материних пересторог. Сьогодні їй не хотілося вже ні про що думати, а тим паче сперечатися з матір'ю. Вона пригорнулася до її пласких, майже дерев'яних грудей, благаючи: Не лякай мене, мамо, я така щаслива. Мати гладила доччину голову і мовчала. Багато застережень ворушилося на її язиці, та вона зрозуміла, що одним-двома необережними словами може поварварськи зіпсувати датьці свято. Тому стіпила зуби, щоб жодне необачне слово не вихопилося з уст. Вона пережила десятки прем'єр, сто успіхів і сто невдач, знала ціну життя на сцені та поза лаштунками. І раптом у цю хвилину Таїсія Архіпівна з жахом усвідомила, що сліпо і нерозумно заздрить дотці. Так, у ній ще жила актриса і житиме, мабуть, до кінця її днів.